És dilluns 20 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que ja s'han començat a repartir 1,5 milions de mascaretes que la Generalitat ha distribuït a les diferents farmàcies de tot Catalunya. nosaltres ens hem posat en contacte amb la farmàcia Barba Barbaont de Palafrugell per saber quan els van arribar i quines i quantes els hi van arribar. En total han estat 450. ens ho explicarà l'Ima Barba. També us explicarem que finalment es farà la lectura continuada de l'obra de Josep Pla, serà a través de les xarxes socials i per a participar-hi només heu de penjar un vídeo etiquetant la Fundació Josep Pla, Palafrugell Cultura i l'Ajuntament de Palafrugell amb l'etiqueta Lectura Pla 2020 a través de les xarxes socials amb un vídeo de menys d'un minut. Ho comentarem amb l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla. La informació comarcal destacada ens portarà primer de tot cap a l'abisbal d'Empordà per comentar la suspensió de dos policies locals per aburts d'autoritat durant una detenció realitzada el passat dissabte i després anirem fins a Santa Cristina d'Aro perquè en la detenció d'un home per agradir la seva parella li van trobar més de 500 plantes de marihuana al garatge de casa seva. Tornarem cap a casa nostra per recordar-vos que aquest dissabte hi ha donació de sang a Palà Frugell. El Banc de Sang ha organitzat una jornada durant tot el dia de dissabte al casal perrucal de casa nostra. I acabarem aquest informatiu d'avui i dilluns escoltant a la Carme Domènech, advocada i mediadora del Servei de Mediació i Habitatge de Palà Frugell. En relació a les noves mesures d'habitatge, avui ens centrarem amb en les que afecten a les hipoteques. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 20 d'abril i ho farem explicant que precisament avui les farmàcies de tot Catalunya distribuiran el milió i mig de mascaretes que la Generalitat els ha fet arribar. Aquesta és la primera onada d'aquest material que han rebut les farmàcies i està previst que en els propers dies els n'hi arribin més. D'aquestes mascaretes, cada ciutadà en té dues designades, tot i que de moment només s'en donarà una per persona i serà gratuïta mostrant la targeta sanitària. Des del Govern de Catalunya com des del Consell de Farmacèutics, d'una banda demanen tranquil·litat. En aquest sentit, recomanen que només vagin a buscar les mascaretes a aquelles persones que realment la necessiten, és a dir, gent que hagi d'anar a treballar, persones vulnerables o que presenten símptomes d'haver contret el coronavirus. Així doncs, a partir d'avui dilluns i fins que s'esgotin aquests 14 milions de mascaretes que va anunciar la Generalitat que es repartaria entre les farmàcies de tot el país, la primera de les mascaretes per cada ciutadà serà gratuïta. Així, es controlarà mitjançant la targeta sanitària que cada persona obtingui aquesta mascareta de forma gratuïta. A més, aquest sistema ajudarà a saber les que s'estan repartint per tal que el govern vagi reposant les mascaretes allà on calgui. En Rafael Corbí ha pogut conversar amb Imma Barba, de la farmàcia Barba Font, situada a l'Avinguda Generalitat 32, de palà Us deixem amb aquesta conversa que l'Imma ens ha deixat a la nostra sintonia, malgrat tenir doncs, un dia, com ja fa molts, molt atrafegat de feina. Comuniquem aquest matí amb una de les farmàcies de, de la nostra Vila, és la farmàcia Barbafont, la trobareu a l'Avinguda de la Generalitat, i parlem precisament amb la Imma Barba, que ens informarà una mica d'aquesta campanya que en el dia d'avui s'inicia sobre aquesta entrega de mascaretes. Imma, bon dia, benvinguda. Bon Moltes gràcies per estar nosaltres. Imma, com va aquesta, aquesta campanya? Suposo que deu haver-hi cua per recollir o que hagi de bé, no? Uh, sí, bueno, de moment el temps ens acompanya i per sort uh, bueno, la gent s'està esperant a fora, només som dos persones atenents a dins la farmàcia. Tenim les mascaretes preparades perquè malauradament els hem hagut de, de posar amb sobres. Això és, un, és una feinada, però bueno, ja ho hem, ho hem pr pogut preparar abans. I, i de moment no, no tenim cap incidència, vull dir, és, bastant, és bastant ràpid, tothom ha de portar la seva targeta sanitària i, i els estem entregant sense problema. De fet, us han arribat aquestes mascaretes sense cap problema, no? Totes les que teníeu, no sé si demanades o concedides, us han arribat perfectament, sense cap novetat? Demanades, eh, esclar, ens, ens va, sí, ens van arribar, eh, a mi concretament a nosaltres ens van arribar el dissabte al matí, Uh, la qual va ser a última hora quasi i bueno, aquestes mascaretes els hem hagut de pagar als farmacèutics, cosa que no sabíem ni ningú ens havia comunicat vull dir, estan, els hem hagut de pagar els farmacèutics i ens els abonaran quan ens paguin uh, els medicaments amb, la, amb les receptes de la Seguretat Social a posteriori, d'aquí dos o tres mesos, o veurem aviam si ens les paguen home, deixa'm a preguntar, perquè que això encara que teniu tants de problemes, les farmàcies en amb la Generalitat, que té problemes amb l'estat espanyol per pagar factures i aquestes coses? No, de moment no estem tinguent problemes, fins a dia d'avui. El que passa que com com vindrà tot, eh, no sé, segurament serem els primers a tenir problemes. ens anirem informant. Mm. Molt bé, doncs ja tot demanaré. Aquesta és la primera onada, INME, eh, que arriba de, de mascaretes. De fet, hi ha dues taxinades per persona. La primera és gratuïta, la segona em penso que s'ha de pagar, si, si m'equivoco me corregeixes. Eh, un milió i mig de mascaretes eh, està previst en els propers dies us n'arribin més, no? Uh, sí, en principi sí. Mm, segur, segur no, no, no sé què dir-te, però en principi sí. En principi només ens en, bueno, només ens en serveixen 450 mascaretes per farmàcia. Quan arribem a, a menys de 100, automàticament, uh, en teoria, ens en arriben 450 més i anirem veient sobre la marxa. Mm, clar Com que cada dia, cada minut... La informació és molt recent, uh, aquesta és la teoria, aquesta és la teoria, que, que ens en arriben 450, quan ens en quedin menys de 100, en tornem a rebre 450 més. Mm -hmm. Un parell de preguntes més i finalitjo, perquè uh, realment no tothom ha d'anar a buscar la mascareta, no és necessari per tothom. Uh, què ens aconselles i a quin tipus de persona és la que hauria d'anar primer a buscar aquesta mascareta gratuïta? Primer, sobretot, la gent que ha d'anar a treballar i que no té cap, que, cap mascareta disponible. Aquesta eh, hauria de ser la gent que, que ha de venir avui a la farmàcia a buscar la seva mascareta. Ens estan preguntant molt també el tema dels nens, si, si ja els hi podem donar als nens. De moment nosaltres estem prioritzant a la gent que surt, que ha de sortir a comprar, que ha de sortir a treballar i els estem donant la seva mascareta gratuïta. Els nens mmm, veurem al llarg de la setmana com, com va evolucionar el tema, si podran sortir finalment, si no. Llavors, mmm, de moment estem prioritzant a la gent que ha de sortir. Explica'm una cosa que no, no sé pas de, de què va i potser tu ens ho podes eh, aclarir. Quin tipus de, de mascareta són aquestes? Perquè hi ha mascaretes de diferents tipus. Sí, aquesta que estem donant és mascareta quirúrgica, val? és una mascareta de tres capes. És una mascareta que et protegeix a tu per no contagiar a l'altra gent. Mm -hmm. I és necessari portar-la sempre? Sempre que se de casa. Sí, i perquè... de la... sí, sí, mm. Molt bé, doncs, és aconsellable portar-la sempre que sortim de de casa nostra. Molt bé, him alguna cosa més que ens vulguis comentar? Estarem en contacte amb tu, potser demà, també, perquè per ens informis de com ha anat el dia. Però, de moment, eh, què voldries fer arribar amb els oients de la nostra emissora? Uh, sobretot, molta calma... Um, si es plau que tothom entengui que els farmacèutics estem a un límit, portem moltes setmanes treballant perquè tot vagi bé, perquè no tinguem cap problema, estem intentant separar torns per evitar contagis entre nosaltres. Um, bueno, nosaltres estem fent el possible per, um, per no, no contagiar-nos i, i per estar de, de cara al pacient, que és, que és, el, és el que volem, no? servir el pacient i, i que tothom pugui accedir a la seva medicació sense cap tipus de problema. Imma Barba, de la farmàcia Barbafont, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i des d'aquí una abraçada i moltíssimes gràcies per la feina que feu. Bon dia. Molt bé, gràcies a vosaltres. A des doncs, Aquestes mascaretes que s'han començat a repartir, com ens ha comentat l'Imma, són les quirúrgiques de tipus 2. Per tant, aquestes eviten que qui la porta encomani el virus, però no protegeix de les partícules externes. Actualment, es recomana l'ús de mascaretes per entrar els establiments alimentaris, les farmàcies, els petits comerços i altres espais on es pugui concentrar gent, també pel carrer si es tracta de vies molt transitades, per desplaçar-se en transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions, a la feina, quan així ho determini l'empresa en funció del risc d'exposició que hagi establert, i a casa, quan sigui en situació d'aïllament per diagnòstic o sospita de diagnòstic i quan s'hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d'estar-ho. D'altra banda, per un bon de les mascaretes, a la nostra pàgina web us han deixat un enllaç amb els consells del Departament de Salut. Així, avui, així doncs, avui ha començat aquesta distribució del primer milió i mig de mascaretes i de cara a finals de la setmana a Catalunya han d'arribar 2 milions més de mascaretes. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns i a continuació... Us explicarem que després de dubtes, finalment, la lectura continuada de l'obra de Josep Pla, una de les activitats emblemes de Sant Jordi a Palafrugell, es farà finalment a través de les xarxes socials. En un primer moment, semblava tot indicar que no s'acabaria fent aquesta activitat, però finalment des de l'àrea de cultura i amb la Fundació Josep Pla han acabat prenent aquesta decisió. Nosaltres, en aquest informatiu, a continuació, ens posem en contacte amb la directora de la Fundació Josep Pla, l'Anna Aguiló. Bon dia. Hola, bon dia a tothom. Doncs, Anna, en aquest inici d'aquesta sisena setmana ja de confinament, eh, ho hem d'anar dient perquè, perquè, per no perdre el compte, perquè són molts de dies ja i... No ens ho podem creure, el que està passant, doncs ens ho hem d'anar repetint doncs eh, nosaltres volem comentar que en aquesta setmana que hauria de ser doncs, una setmana molt maca eh, per Sant Jordi que serà dijous doncs eh, una activitat tradicional a casa nostra és la lectura continuada de l'obra de Josep Pla en un primer moment semblava que se suspendria i que no es faria res i finalment doncs hem pogut eh, salvar-ho ...de l'única manera que podem en aquests dies... ...que és a través d'internet i de les xarxes socials. Explica'ns com ha estat aquesta reformulació... ...d'aquesta lectura continuada d'aquest any. Bé, doncs, com moltes altres coses... ...sobretot eh, vinculades al punt cultural... Eh, ...després de parlar-ne de parlar molt... ...vam dir, bé, evidentment no hi ha possibilitat... ...de fer una lectura presencial molt greu perquè doncs, són molts anys de lectura continuada de l'obra de Josep Pla per Sant Jordi i Palafugell i, i què podem fer i llavors ja va sorgir la, la proposta de, de fer doncs, una, una lectura eh, espontània, individual eh, i compartida a les xarxes socials eh? eh, n'hi ha d'altres, evidentment perquè arreu del país doncs, hi ha d'altres propostes semblants, uh -huh. i, i llavors simplement el que hem fet és comunicar eh, una mica els criteris i com, com fer-ho perquè la gent doncs, se senti una mica acompanyat, tot i que tots estem llegint i, i gravant-nos vídeos des de casa. No? La idea doncs, és això, fer una autoedició d'un vídeo d'un sol minut en format horitzontal i llavors es tracta que d'avui dia 20 fins dia de Sant Jordi els anem compartint eh, a les xarxes eh, penjant a les xarxes socials bàsicament de totes que, les que s'utilitzen més que són Facebook, Twitter i Instagram mm -hmm. amb una etiqueta que, que diferenci i que, i que, i que assenyali uh, l'activitat que que és, que és Uh, lectura Pla 2020 20. i després eh, demanem que es facin un a la Fundació Josep Pla, a l'Ajuntament de Palafrugell i a Palafrugell Cultura que serien les tres adreces que després ens irem nosaltres recopilant també per saber una mica doncs, quanta gent ha participat i, i els tipus de textos. Eh? La gràcia d'aquesta vegada és que cadascú eh, tria el text que li agrada. No? Mm -hmm. i bé, i llavors ara avui tot just arrenquem però ja estan passant coses eh? jo, eh, un parell d'amics que m'han enviat els vídeos que volien compartir per dir-me que sembla, ho faig així i, tal, i me n'he donat que n'hi ha dos que han triat exactament el mateix text cosa que ja és molt complicada si estem parlant de 45.000 pàgines de l'obra completa de Josep Pla no? però bé eh, casualitat i llavors, uh, uh, bé, la idea és aquesta. Al eh? mm. llarg d'aquests 15 anys, en, des de que va començar aquesta iniciativa, s'ha anat canviant alguna, alguna coseta no? de, de la lectura de, continuada de, de l'obra de Josep Pla, de l'activitat en si. Fins i tot ara fa un parell d'anys, doncs a causa de, de, de, de, doncs de, de la, del fet que tenim eh, polítics exiliats a casa nostra, ja hi van haver hi participacions de forma telemàtica. Per tant, va ser com una primera pedra que ara, doncs, a causa d'aquesta situació pel coronavirus, s'ha doncs, eh, hagut de, de, de reformular íntegrament així. Eh, I aquest fet eh, diferencial que cadascú pot triar el, el text que vulgui, però el més curiós, eh? que ja en el primer dia ja, ho, eh, ja has rebut tu doncs, eh, gent que ha triat el mateix text eh? això és molt molt curiós és una coincidència realment eh, molt curiosa, però bé és un text que la gent de Palau segur que potser ens eh, molt, perquè és un petit text de Pla que parla de, de la fissió al mar de la gent de terra que té sessió al mar no? mm -hmm. I, i bé i els amics que m'ho han passat he pensat, mira veus Uh, són gent que sé que tenen d'aquesta afició uh, sortir en mar, que anar mar però que no és però que es consideren gent de terra en el sentit doncs, que clar, és un carinet no? és curiós sí. mm -hmm. Bé, el, que, el, que, el que sí, al llarg d'aquests anys hem anat uh, canviant això és el que deies tu doncs, doncs uh, han sigut un, alguns detalls del format, eh? al principi de tot es feia estrictament el dia Sant Jordi, eh, Llegíem un llibre de l'arbra completa, eh, cada, cada, cada edició i l'edició següent al seu llibre. Després això ho hem anat canviant. També si hem anat afegint eh, il·lustracions en el sentit que algun any donc hem projectat eh, il·lustracions del text dels, o textos que es llegien, uh -huh. etc. Però vaja, en tot cas la sésia, la mateixa, a l'essència és es fer un homenatge a l'escriptor de Palafrugell, a la seva obra, i, i per tant, eh, bé, jo crec que aquest any hi haurà tanta o més participació, perquè això de fer-ho dins de casa també dona un punt de comunitat eh? eh? Malgrat el context, malgrat això que vivim, que és, que és una bestiesa que és molt difícil de qualificar, però que jo crec que també hi ha aquesta cosa de gent que no patia no per no pujar dalt l'escenari i estar allà darrere el peristol, mm -hmm. i en canvi, doncs, que potser ara des de casa faran un vídeo. I, i també m'hi he trobat, eh?, un amic que, que ha dit, va, vinga, doncs jo aquest any sí. O sigui que, mira, jo ja ho sé, ja ho veurem. D'aquí a Sant Jordi, doncs, ja anirem veient com va l'activitat. Doncs eh, jo apostostu que anirà molt bé, eh, és això eh? la, la comunitat de la comoditat que cadascú pugui fer des de casa que pugui triar el, el fragment de, de l'obra de, de Josep Pla que més li, li agradi, doncs, jo crec que animarà a molta gent i a més a més doncs, de la participació ciutadana, a la qual doncs, tots animem i, i trobareu doncs, a aquestes uh, vies per fer-ho a través de les xarxes socials doncs, uh, també hi participaran com és habitual, eh? any rere any doncs, personalitats de, de la cultura i, de, i del món doncs, uh, polític de, de casa nostra, no Anna? No sé si ens pot avançar alguns noms o, o de moment això ho deixem així, una miqueta, en, en el misteri. Sí, sí, s'ha convidat, evidentment, a participar a les autoritats. Sí que ha participat, perquè també em va convidar personalment la consellera de Cultura, la, la Maria Àngela Vilalloga, mm -hmm. eh, i llavors els altres, veient ara aquests dies eh, la participació, el president de la Fundació Josep Pla i, i president de la Diputació de Girona també ho farà, etc. Sí. Eh? Mm -hmm. Doncs eh, nosaltres avui volíem comentar amb l'Anna Aguiló aquest fet. Eh, Anna, si et sembla, doncs, no, no quedarem per molt més enllà perquè eh, fa uns dies vaig veure que des de l'editorial Gavarres també, eh, doncs, per aprofitar Sant Jordi, com és molt habitual amb les editorials, doncs, treien una nova publicació, en aquest cas Històries de, de Josep Pla, eh, a càrrec de, de Josep Valls. Si et sembla, podem quedar un dia i ho podem comentar eh, amb més calma, Anna. D'acord. Bé, aquesta és una de les moltes activitats que nosaltres teníem previstes per arancar aquest mes d'abril i, i que hem hagut d'anar ajornant. Mm -hmm. eh, algunes activitats que les hem hagut d'anul·lar, evidentment, eh, però hi ha d'altres doncs, que simplement les ajornarem per quan sigui possible. I la publicació d'aquest llibre d'en Josep Valls, que, que també forma part del patronat de la Fundació, doncs, eh, era una, una presentació que teníem prevista per ara aquest mes. Llavors, bé, ja, ja anirem veient, a mesura que, que, que passin les coses, ja anirem veient quina data li podem posar. Mm. En principi, com que, com que la fila del llibre estrictament s'ha traslladat al mes de juliol, sí. eh, eh, és probable que algunes d'aquestes activitats més vinculades a presentacions de noves publicacions, etcètera, doncs es puguin fer al voltant d'aquesta data, eh? uh -huh. que hi haurà, que el 23 de juliol, que hi haurà fira de, de llibres i roses al carrer, eh? i per tant serà la, la, el, Sant Jordi, el Sant Jordi que no ha pogut ser. Uh -huh. Llavors, bé, eh, anirem, anirem fent una programació a mesura que la puguem eh, anar anunciant. Doncs eh, en parlarem més endavant d'aquest Sant Jordi, que ha retrasat uns mesos, ben bé, del, del 23 d'abril al 23 de, de juliol i esperem doncs que el puguem celebrar al més normal possible. Veurem com està la situació. Eh, nosaltres avui voliem comentar doncs, aquesta lectura continuada de l'obra de Josep Pla que podeu fer a través de les xarxes socials. Recordeu, a través de Twitter, Facebook i també a través de Uh, heu de comentar doncs, uh, o esmentar, millor dit a uh, l'Ajuntament de Palafrugell, frugell a palà -Frugell Cultura i també a la Fundació Josep Pla i utilitzar l'etiqueta Lectura Pla 2020 Recordeu, menys d'un minut de durada, en horitzontal, aquest vídeo i podeu penjar aquest, aquest, aquest fragment, aquest vídeo, eh, entre avui i el dia 23 d'abril. Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, moltes gràcies i que passis el millor Sant Jordi que, que es pugui passar des del confinament. Moltes gràcies a vosaltres i, i animo a tothom que, que s'apunti i participi a l'activitat. I sobrepassat l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns, és moment per a la informació comarcal destacada que ens ha deixat aquest cap de setmana i és que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha ordenat la suspensió immediata dels dos agents de la policia local implicats en la intervenció del passat dissabte a la tarda davant d'un habitatge de l'Avinguda Josep Irla. L'equip de govern ha pres aquesta decisió al considerar que l'actuació dels agents havia estat desproporcionada. El Consistori obrirà el corresponent expedient per aclarir els fets amb la màxima celeritat possible i adoptar les mesures definitives que siguin necessàries. Des del Consistori han reiterat el rebuig més absolut a qualsevol actitud violenta, racista i xenòfoba, masclista o autoritària. Per altra banda, el grup municipal de tots per l'Avisbal ha fet públic un comunicat en el que defensa la policia local i considera un error històric la suspensió dels dos agents per part de l'equip de govern format per Esquerra Republicana, la CUP i en Comú Podem. Exigeixen al govern municipal que deixi sense efecte la suspensió de feina dels dos agents afectats i que actuï de forma immediata contra les amenaces publicades a les xarxes socials contra la policia local. Seguim encara amb una informació relacionada amb l'àmbit comarcal i és que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Santa Cristina d'Aro detenen un home que cultivava marihuana en aquesta població. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sant Feliu de Guíxols, juntament amb la Policia Local de Santa Cristina d'Aro, van detenir el dia 11 un home de 54 anys, de nacionalitat belga i veí de Santa Cristina d'Aro, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar al voltant de les 8 del mateix dia, quan agents de la Policia Local van rebre l'avís d'un possible conflicte en una casa de la població. Quan van arribar-hi, van constar que es tractava d'una agressió en el marc de la relació de parella, fet pel qual l'agressor va quedar detingut. Quan els agents van comprovar si tot estava en ordre a la casa i si s'havia cosinat algun desperfecte durant la batalla, van detectar una plantació de marihuana oculta en armaris dins el garatge. Davant la troballa, els Mossos van sol·licitar permís judicial per tal d'escorcollar l'estança. De resultes del registre, que es va fer el dia 13 d'abril, s'hi van trobar vuit armaris que estaven interconnectats entre ells, dins els quals hi havia diferents quantitats de plantes de marihuana en diferents estats de creixement. El total de plantes era de 560. També es va comprovar que la plantació disposava de tots els aparells necessaris per a afavorir el ràpid creixement de les plantes, làmpades, substrat especial, extractors, llums, entre d'altres, material. Davant les evidències, els agents també van considerar el detingut autor d'un delicte contra la salut pública. El detingut, amb antecedents pel fets similars, va passar el dia 14 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. I tornem ara sí cap a casa nostra per recordar-vos que aquest dissabte Teniu una cita amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i és que per aquest dissabte 25 d'abril el casal parroquial habilitarà una jornada de donació de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 2 quarts de nou. El banc de sang no es pot permetre doncs, aturar la seva activitat i continuen d'aquesta manera organitzant donacions arreu del país per ajudar a tractaments de càncer, accidents, parts amb complicacions o d'altres patologies en els que sigui necessari la transfusió de sang. En aquest sentit, com us dèiem, aquest dissabte 25 d'abril han organitzat una jornada de donació de sang a Palafrugell. El coronavirus, però, ha canviat alguns protocols de donacions per fer-les més segures. Així... Primer de tot, cal que els donants reservin hora des del web donasang.gencat.cat. El Banc de Sang, organisme del Departament de la Salut de la Generalitat de Catalunya, segueix així les mesures de prevenció i seguretat i les aplica al conjunt de les seves campanyes. Des d'aquesta setmana, entre d'altres accions, els donants disposen de gel esterilitzant en arribar a l'espai, han de guardar una distància mínima d'un metre amb la resta de persones i, a més, tenen un bolígraf d'un sol ús per emplenar el qüestionari, entre d'altres recursos. Cal recordar, a més, que el coronavirus no es pot transmetre per la sang, sinó per via respiratòria, amb la qual cosa el procés de donació i transfusió disposa de la seguretat habitual. Recordeu, aquest dissabte 25 d'abril, el casal parroquial habilitarà de 10 a 2 de la tarda i de 4 a 2 quarts de nou aquesta jornada de donacions de sang, recordeu que abans d'anar hi heu de fer la vostra reserva al web donasang.gencat.cat. I arribem al final d'aquest informatiu de ràdio Palafrugell d'avui dilluns i ofarem oferim-vos un fragment de la conversa que hem mantingut aquest matí a la sintonia de Ràdio Palafrugell amb Carme Domènac, advocada i que està al servei de mediació d'habitatge de l'Ajuntament de Palafrugell. En aquesta conversa que hem mantingut amb Carme que hem comentat les noves mesures d'habitatge que, que ha llançat el govern espanyol a través de dos reials decrets, un que afecta una moratòria per a les hipoteques i un altre als lloguers de pisos. Nosaltres, en aquest informatiu, avui us oferim la conversa, en què, el fragment en què, amb la Carme, comentem la moratòria a les hipoteques. Començarem parlant per les mesures que afecten a les hipoteques, que aquestes van entrar ja fa un mes, el 17 de març va haver un reial decret, que eh, modifica el, una miqueta doncs, la situació per, per adaptar-se a, a, a la crisi del coronavirus. Quines són les principals eh, mesures que s'adopten en referència a, a les hipoteques, Carme? Eh, doncs, aviam, hem de tenir en compte doncs, que són les mesures que s'han sorgit en funció de la de la situació que, que ha provocat aquest Covid-19 sí. i, per tant, aquestes mesures tenen una vigència determinada i responen a una situació determinada. S'ha de distingir en, dues, en dos aspectes. Les a, a, mesures que afecten el pagament o la impossibilitat o la dificultat del pagament a de la hipoteca i les mesures que afecten en torn dels, dels contactes de lloguer perquè, a banda, en, just, en concret en el contracte de lloguer a banda de la, de la impossibilitat o la dificultat de pagar la renda també preveu altres mesures que van relacionades amb el contracte com és la finalització del contracte mm -hmm. durant aquest període. Eh, eh, aquestes dues mesures han sorgit amb, amb, amb, amb uns decrets diferents i amb uns tempos diferents. En primer lloc, van sorgir les mesures de determin, que determinen el eh, el, el, el que s'ha de tenir en compte i el que s'ha d'emprendre i el que, com s'ha d'actuar davant la impossibilitat de la hipoteca, aquesta va ser la del Real Decret 8 barra 2020, del 17 de març, i, i en posterioritat va ser el 31 de març, que van sortir les mesures que afecten el miguer. Eh, en concret, el de la hipoteca, hem de tenir en compte que bàsicament el que regula és una moratòria, és la moratòria en el pagament d'aquesta quota hipotecària, fins, de moment, de moment, perquè ja sabem que és una situació molt canviant i, de més, que està fora del, del, del control perquè de la manera que està evolucionant aquesta pandèmia, però, de moment, és una moratòria de les votes hipotecàries fins a tres mesos. Aquesta, qui es pot acollir en aquestes mesures? No tothom, és, realment, ha de ser aquelles mm, famílies o aquells auto-hipotecaris que demostri que pugui, que s'hagi trobat, a conseqüència d'aquest Covid-19, mm -hmm. una situació de vulnerabilitat econòmica. Què vol dir la situació de vulnerabilitat econòmica? Pues que s'ha de, de reunir una sèrie de condicions, entre elles, el, un, la més clara és que bé s'hagi quedat a l'atur, o bé si és un autònom o un empresari, doncs hagi reduït hagi els seus ingressos o la seva facturació en un, en un 40%. Eh, també el conjunt d'ingrés de l'unitat familiar, no de superar, en termes generals, doncs ho no de superar tres vegades el que eh, l'IPREM, o sigui, estem parlant d'uns 1.613 euros. Mm -hmm. Ara bé, aquesta quantitat és una quantitat general que després del mateix decret ja estableix, doncs, aquest aquesta quantitat s'anirà incrementant en funció de l'unitat familiar, és a dir, si hi han fills menors, el nombre de fills menors, si han ha discapacitats, si hi ha gent major de 65 anys, si hi una família monoparental, etc. etcètera. etcètera. Uh -huh. Però, a més, també requereix que aquesta quota hipotecària eh, remés els suministres del consum habitual de l'habitatge resulti igual o superior a un al 35% dels ingressos més de l'unitat familiar. Per tant, per tant, en resumint, s'han de donar totes aquestes circumstàncies a conseqüència d'aquesta situació de, de la crisi sanitària i a partir d'aquí és iniciar, valorar no, si, si es donen aquestes condicions, posar-se en contacte, o sigui, la recomanació és posar-se en contacte directament amb l'entitat bancària, mm -hmm. que normalment aquestes entitats bancàries tenen ja mm, en la seva web un, la, uns imprensos, uns formularis per fer aquesta sol·licitud, i, i si no, doncs així per fer presencialment, doncs presencialment, d'acord? Aquesta seria en matèria d'hipoteca doncs el que hi ha fins ara previst. Um, Carme, una, una pregunta. Sí, en, en cas que hem estat donant diverses dades, no?, i aquests percentatges, no?, d'ingressos que no han de superar per poder demanar aquesta, aquesta, aquesta moratòria en tot cas, si hi ha algú que ens estigui escoltant i, i tingui algun dubte eh, suposo que també es pot posar en contacte amb el servei de, de mediació i habitatge de, de l'Ajuntament de Palafrugell per acabar de resoldre aquests, aquests dubtes no sé quina és la, la documentació necessària per, per poder doncs, sol·licitar o eh, esbrinar si entrem dins d'aquests barems per poder demanar aquesta moratòria Clar, el tema és que eh, eh, tot, tot aquest, tot, o sigui, tots aquests percentatges, i mira, o sigui, això s'ha de tindre a cada família, valorar la seva situació, i a partir d'aquí doncs, demanar la documentació que sigui la més ajustada i la més acopiada per, per, per acreditar els excesos que siguin necessaris. Clar, la documentació és molt... És, és, és, és una mica no complexa però sí que és bastant complexa doncs, bueno, doncs el certificat on consti la quantitat que percep a conseqüència de l'atur um, si és un autònom posa el certificat d'accesament de l'activitat llibres de família, certificat de convivència per aplicar al nucli familiar uh, si han si ha discapacitats i, o, o dependències doncs bueno, tots els certificats i les resolucions d'aquestes que... Eh, que que acreditin aquestes eh, dinosauries o, o dependències. Mm -hmm. és, és una documentació com, molt completa. Llavors, és ja qüestió de que es dirigeixin a l'Oficina d'Habitatge, que se'ls se informarà. De tota manera, també hi ha també crec que a la web de l'Agència de, de l'Habitatge també està penjada aquesta, aquesta informació i i, i, i crec que en la nostra web de, de l'ofició també es van donar indicacions de que, de que es consti també aquesta informació eh? uh -huh. Perfecte, bé, doncs a aquest punt, en tot cas doncs, teniu aquestes diverses mm, sí. vies Sí, mm, Robert, perdona una cosa, una cosa important és que és que el termini, de moment eh, el que hi ha fins ara eh, el sí. termini per demanar que això, també, això és important perquè són d'un moment molt puntual i els terminis també són molt ajustats. Eh? En principi, el que hi ha fins al dia d'avui eh, aprovat o, o determinat és que aquesta banda de l'entitat bancària s'haurà eh, de fer com a màxim fins al dia 4 de maig. Mm -hmm. Val ho, ho dic perquè bueno, son, son, mentre duri la vigència del decret... 8 barres de 2020, o sigui va ser el 17 de maig, més 15 dies més. On tenim eh, Però, bueno, comptant que també tenim el dia 1, bé, bueno, també el dissabte, bueno, apurant-ho molt fins al 24 de maig, mm -hmm. però, si es pot ser abans, doncs millor i ho tant, eh? Ho dic perquè Entran. després sempre hi ha, bé, bueno, sempre hi ha perspicàcies en aquest sentit, també. Mm -hmm. Doncs aquesta conversa íntegra de més de 20 minuts amb la Carme Domènec la podreu recuperar en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat i també doncs, podreu tornar a l'escoltar aquesta sintonia i a més a més doncs, en propers informatius us oferirem eh, quines són les mesures que afecten els lloguers dels pisos i dels immobles. I amb aquest fragment d'aquesta conversa hem arribat al final d'aquest informatiu de radiopalafrugell.cat d'avui, dilluns 20 d'abril. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat Allà doncs, trobareu totes les nostres notícies relacionades amb el coronavirus i també amb el nostre municipi i d'altra banda doncs, també us recordem que ens trobareu a totes les xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Nosaltres